7 și 21 de minute. Auzat că rămânem la chestia cu spartul site-ului Federației Române de Fotbal de, de către, către Albanez. Albanez. Și de ce n-am spart noi, românii, site-ul Federației Albaneze Hackerii, nu ah. noi, evident. Pentru că ar fi trebuit să punem o colecție de goluri ale lui Torje și ah. chestia asta nu există, <laughs> știi? acum da. <laughs> mă, acum să fiu al Deci Până acum... Doi ani nici nu ne-am fi închipuit că Federația Albaneză, Albaneză de fotbal ar putea avea site. Eu nu știam că Albanezia o Federație. Da, exact, mai joacă fotbal, dar nu știam că erau și organizati. joacă fotbal în da. sensul că veneam aici și băteam. Ne duceam acolo și băteam. Cam așa da, hai era. Hai să pe depășim primul. asta cu da, Albania da, că da, nu da, mai da, e. este da, traumatic. Da. Hai să vorbim și de lucruri care ne plac. Da, lucruri două. care ne plac. Uite, am găsit există exact. Timișoara Online, un site foarte mișto, așa. pe care recomand și acolo este popularizat un eveniment Fiți atenți, locuitorii orașului de pe Bega sunt invitați să ia parte la un eveniment neobișnuit, zice site-ul. O, după amiază, de făcut, nimic! Păi, cum e nimic? Da, și nu înțeleg cum adică deosebit, că la noi să nu faci nimic e un eveniment absolut obișnuit, nu neobișnuit, nu e nimic. Bun, nimic, așa se numea acest, acest eveniment, e promovat și pe Facebook, am găsit pagina evenimentului, evenimentul pe Facebook se cheamă Nimic. Și este, va avea loc duminică 26 iunie de la ora 17 în Parcul Botanic Deci ăștia fac nimic organizat doar într-un parc Da, de la ora 17, deci se organizează ca să nu facă nimic Eu cred că trebuia început mai devreme, ca să aibă timp oamenii da. Sau la da. Parlament, da. la Parlament dacă îl organizau La Parlament era mai bine Se, se organizează tot soiul de evenimente da. acolo, Uite, e... evenimentul nimic Ăla <laughs> este la fel, zi de zi, nu e un eveniment, e lucru comun Evenimentul este descris astfel pe pagina de Facebook, nimic deci textul e total Suntem bombardați cu directive și deadline-uri Trebuie să facem pentru a fi ha? Că e vorba de bacalaureate examene, licențe, dizertații, doctorate or termene, limite dictate de un șef Speculativ Așa. Cum e un șef speculativ? Păi întotdeauna, șeful întotdeauna e speculativ Sunt... El nu face nimic Suntem determinați să gândim în termen de trebuie Nu de vreau sau îmi doresc După care, noi te invităm să te detașezi Pentru câteva ore de trebuințe și nevoi și să faci nimic te rugăm, asta îmi place cel mai mult, sunt fanul lor Te rugăm să fii leneș alături de noi Și să faci nimicul care îți place Oricare ar fi același Și orice semnifică nimic pentru tine Te așteptăm în parcul botanic, nu știu ce Nu uita să aduci cu tine nimicul preferat Și hai să facem nimic Băi, eu cred că asta e sindicatul celor care muncesc la stat s-a organizat sindicatul, jur că altfel nu mă explic. Da. adevărul că dacă ești angajat, rezolvi problema și ești plătit, să faci nimic, că ăștia nu dau niciun ban. Băi, dați vreun ban, mă, ca să venim să facem nimic, dar îmi place asta, zice, nu uita să aduci cu tine nimicul tău preferat. Ba, devaru că treia să mă duc și o dată la cabinetul parlamentar din colegiu pe care l-am votat și să cunosc parlamentarul. Și de ce n-ai făcut-o? Pei, uite, am acum o ocazie Astea să moment. Să duc nimicul la festival. Domnul deputat, haideți, domne, că steți invitat. Întrebarea dimineții Iar am dat-o pe politică Întrebarea dimineții este ce-ți place cel mai mult să faci Nimic sau... Păi dacă Serios, nu. vorbim no, de ce nii Ce îți place mic, și mai mult? Mie din nii mic îmi place mic. <laughs> Mi. Mi. cum vă repetat. place vouă la Mie îmi place rezultatul. Toată înghețate. <laughs> Mari sau mici? Aveți mici? Da. Atunci patru mici și două meri. <laughs> da, Cam nimic. asta, dacă vorbim de ce îmi place mie. Ce îți place cel mai mult să faci? Eu azi noapte am visat că fac pâine. Și pe cuvântul meu m-am trezit hotărât să fac o pâine. Erai brutar? Aveai și shorts? Da, făceam pâine. Nu, făceam pâine. Pur și simplu. Am văzut zilele trecute pe TV Paprika. Uh -huh. Este unul dintre singurele posturi la care te poți uita și să mai și investi ceva. Un post de cooking. Domnul Zaf. Așa, de cooking. Dar și am văzut o emisiune foarte interesantă cu un tip a cărui specialitate este pâinea. Ăla știe să facă nenumărate feluri de pâine, de toate felurile posibile și imposibile. Și coace o pâine și după aceea o asortează, să zic așa, cu o cină, un prânz care și era foarte interesant. Și cred că mi-a rămas în cap. Deci Clar. îmi trebuie o piatră acum ceva pe care să pun la cuptor și pe cuvânt că fac o pâine zilele Ii, astea. așteptăm cu interes. Dar problema e vezi dilema că de când am început să slăbesc. <coughs> Mulțumesc. Hai, mă. Da, nu da, mai, da, da, nu. Nu mai mănânc pâine, deci fac pâine și trebuie să fac cadou. <coughs> da, tu cum și adu un în Da, eu uit pe. Ce vrem, mă, slăbit. Ce? Bă, Ce? Nu, nu mai revin De când mă în negru am slăbit uh -huh. Ce-ți place cel mai mult să faci? Zafo să dea jingle cu întrebarea dimineții L-am dat, dat la doua pe oară SMS-1769 Vă rugăm și pe pagina de Facebook Băi, auzi, de când slăbești mă îngrijorezi Nu mă, asta a fost intenționat Da, ah, colo okay. de, de treabă Da, a prea, prea subtilă Am înțeles ce ți place cel mai mult să faci? Hai. 1769, așteptăm sms uri ca cu dariv și pe Facebook. Pe Facebook, pe Facebook. Vara asta ocupăm Marea. 29, 30, și 31 iulie. Europa FM live pe plaja. Powered by Selgross. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Acum poți avea produsul mult dorit la un preț mult mai mic. Intră pe altex.ro în perioada 21-23 iunie și profită de reduceri de până la 50% la resigilate. Altex. Cel mai bun raport preț-calitate din România. Efort. temperaturi ridicate. Deshidratare.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 mai pune muzică. Ai ales Europa FM. Deșteptarea și așa mai departe. de toată pună spre seara. ascultăm Europa FM. George Zafiu, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult. Paia ascultă fiecare zi muzica, știri. Europa FM, la știrile. Nu place să știu ce se întâmplă nume. Așa sunt eu informat în fiecare zi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața! 7 și 33 de minute ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculți Bizi Day la Europa FM. Busy Day ascultăm cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu este de sigur o întâmplare faptul că am ales astăzi să vă vorbesc despre modelele de comunicare în masă și în special despre televiziune. Fiecare dintre noi percepe în felul său mersul societății. Asta paradoxal, deși tendința fiecăruia dintre noi este să mergem cu un curent, să facem adică ce fac și alții, să ne modelăm viața, dorințele, aspirațiile, într-o măsură mai mare după ce crede o majoritate că ar trebui să facem decât după ceea ce crede fiecare pentru el. Eu vă spun că acest extraordinar fenomen numit televiziune un fenomen care a influențat în mod decisiv planeta în ultimii cel puțin 50 de ani, e peducă. Altul, mai puternic, i-a capturat deja exact forța de schimbare. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM. Internetul este un fenomen ale cărui valențe nu le putem pricepe în totalitate nici chiar astăzi. Eu folosesc internetul de 20 de ani, dar prin 94 când primele știri mediafax au început să curgă pe ecranul unui 286, nu mi-aș fi putut imagina că va veni ziua în care internetul va ucide exact ziarul la care lucram. Apoi a apărut televiziunea de știri, cea care îți aduce informația în timp real, aproape la fel ca radioul, cu condiția esențială să ai lângă tine un televizor sau un radio. Și în timp ce radioul a fost salvat de faptul că toate mașinile îl au, dar televiziunea este interzisă în mașină internetul combinat cu telefonia mobilă face deja perimată televiziunea de știri. Noi jurnaliștii trăim pentru știri, să știți. Le urmărim pentru a le transmite mai departe societății și cu cât informația ajunge mai repede la cetățeni, cu atât o comunitate este mai pregătită să facă față provocărilor de tot felul și să evolueze în final. Când vă vorbesc de știri sau de informații, nu vă gândiți doar la faptul divers, aproape derizoriu, pe care îl mai găsiți acum în jurnalele de seară de la TV. Acel fapt divers, ca și telejurnalul Spectacol, au grăbit fenomenul de îmbătrânire al televiziunii, deși aparent l-au finanțat mai bine. Treptat, odată cu individualizarea internetului prin Telefonia mobilă, noile generații nu mai simt nevoia să se uite la televizor și nici nu au mai avut timp pentru asta. Am mâncat ani buni o pâine din televiziune și nu vreau să fiu înțeles greșit. Am tot respectul pentru cei care preferă în continuare să aștepte seara pentru a afla ce s-a mai întâmplat în țară sau în lume, să vadă o dezbatere politică, economică sau de altfel. Dar pe măsură ce internetul mobil pătrunde de jos în sus pe scara generațiilor, pe măsură ce grupuri de români mai noi sau mai vechi, dar mai adaptate Capitalismului, exigențelor acestei lupte permanente pentru supraviețuire și chiar unor alte valori au acces la informație în timp real, în fața televizoarelor rămân tot mai des părinții și bunicii noștri. Unei noi generații, să-i spunem generația busy, dacă vreți. Generația care a abandonat deja televizorul sau o va face în anii următori, unei noi generații va veni rândul să reușească cu România acolo unde celelalte generații poate au dat greși. să mulțumim busy, busy Day pentru Busy Day. Te așteptăm astăzi la România în direct la unu și un sfert. Busy Day ți-a fost oferit de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători.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 Europa FM, 7.39 de minute Apropo de cine mai vine la Europa FM Proconsul vine în această dimineață Băiți vine în această dimineață, după ora nouă O piesă nou-nouță Avem și semnalul de concurs la un moment dat Dacă vrem să dăm vacanța pe care o dăm în fiecare dimineață Dar avem și dublu sau nimic Și 2400 de euro Dom o oh, 2400 de euro 2400 de euro, foarte bine Ce-ți place cel mai mult să faci? Uite, cred că lui Luca, de exemplu, îi place să facă întrebări la dublu sau e nimic viața mea. viața e, lui, e, lui, da E pasionat de chestia asta Întrebările da. e viața mea Să citesc, dar n-am timp, spune Florinel din Bistrița uh -huh. Nimic, e un răspuns cu K uh -huh. nimic. Nimica, de fapt da. Să citesc, să călătoresc citesc. -ai dată, Și da. să privesc cu oamenii Spune Sonia din Cluj E o combinație Sonia știe, să e privesc, un spectacol nesfârșit să privește oamenii. Să privesc malul râului, din barcă, în timp ce vâslesc, pune Cristina din Timișoara. În timp ce vâslește altcineva, ce? Da, îți dai seama ce brațe are Cristina dacă... <laughs> ce <vâslem>. piept! <laughs> Îmi place să fac flirt cu femei, spune Aurel. Aurele din Jariștea Băi, știi, da, o, oh, frumos în Jariștea Auzi? Nu am râs, dar acum, știi, de când e modern poți să faci flirt și cu bărbați deci da, așa? Cel mai mult îmi place să cânt, de plăcere Și vecinilor? <laughs> uh, cel mai mult îmi place să mănânc și să beau, spune Costel din Suceava da. Eu zic că lucrurile astea pământești Aha. așa, ușurele, nimic Bogdan, complicat. Uite Bogdan zice pe Facebook, cel mai mult îmi place să-i închid fereastra asta, să mă joc. Nu contează cum și cu ce, doar să fie ceva nou de fiecare dată. Bogdane, ai grijă cum te joci cu focul vecini să nu te arzi. Ce să zic? Alexandra îi Alexandra place să se trezească târziu, mai târziu de șase, dar zice ea se întâmplă doar în weekend și să scriu pe blog, spunea ea, dar se întâmplă doar când am inspirație. Nu e adevărat, Alexandru, Pune mâna și scrie zilnic, nu mai fi leneșe. Blogări între ei. Dar nu există. Dacă ești profesionist, scrii în fiecare zi. Ce e? Stephen dacă ești? Stephen King. Profesionist. Da, domne, dacă scrii, trebuie să scrii în fiecare da. zi. Stephen King spunea la un moment dat. Ci, nu există blocajul scriitorului, e ca și cum un tăietor de lemne ar spune Astăzi am un blocaj, nu pot să tai lemne da. Dacă e meseria ta, scrie E adevărat că Stephen King scrie din ce în ce mai prost Dar măcar scrie fiecare zi Cristian zice, Cristian Alin spune că lui îi place cel mai mult să colinde lumea Să, văd, să vadă locuri noi și să înțeleg cum trăiesc oamenii Robert Cristian, lui îi place cel mai mult să conducă trenuri Și spune, cu cât sunt mai mari, cu atât mă simt mai bine, mai largul meu Drept pentru care i am crezut că este Cristian, Robert Cristian, este unul dintre mecanicii care trece pe aici și ne salută trăgând sirena la locomotivă. În fiecare dimineață. Dar ne-am uitat pe profilul lui și înțeleg că este de la Metrorex. Deci asta să conduc trenul cu cât sunt mai mari, cu atât mă simt mai bine, mai largul meu, la metrou. nu știu cum, adică totuși tunelul ăla... Da. Băi, iau înspre drumul taberei, Robert, poate... Cătinel, cătinel. Ajungi. Ungura Maria. Dragilor, mie îmi place cel mai mult, cel mai mult, să muncesc. Să am timp ocupat. Mă stric de cap dacă stau degeaba. Bravo! Ești un exemplu pentru noi toți. Da. Nu vrei să ne oprim? Gel, vrei să ne oprim? Păi nu, începe numai să muncească, nu de adică Să le vezi la soare pe mare la plajă, spune Andreea. La live pe plajă, sigur. Să dorm, zice Matilda. Să călătorești, spune Georgiana. Să fac și să mănânc clătite, spune Manuela. Treci într-o dimineață pe la noi la radio. Te așteptam Și așa mai departe O grămadă Trenul interregiu Aratma magalia să în gară La linia Plus infinit Nu are nici linie S-a blocat la linie La linia este la linia Poate mă ajută mutu După o săptămână. said no I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 La 7 și 7:46 de minute Ai fost luată de la Rad la Mangalia. -am Niciocamăn am nu s-a trecut am... prin cap că ai putea face drumul ăsta. Da, nu, am fost la Rad și am fost la Mangalia, <laughs> dar de la Rad. Da separat. Da. Nu, zavea să introduc, că avem noi o știre cu un tren. <laughs> mi-am adus înainte că râdeam, eu am altă introducere da, da, mă ține da, da. că râdeam zile trecute noi aparte n-am făcut-o la radio Așa. de trenul ăla uh, CFR a anunțat că dă drumul la un tren București-Salonic uh -huh. ăla de face 17, 17 ore. ore și vorbeam <laughs> între noi mă, 17 ore de la da, București că la Salonica. că mai știrea asta adică CFR da. a anunțat no, cu toarele sure. și trâmbițe Că vara dă drumul la trenul ăsta 17 București. 17 Să stai în tren 17 ore, la salonii, cu mașina faci 10 ore. Știrea spunea așa. Dacă pui și benzină și mănânci și mai trași un pui de som. Da, costă la jumătate cât dacă ai merge cu avionul, dar bine. Durează 17. Da, bine, cu avionul durează o oră adică... și nu circulă decât o dată pe săptămână, ceva de genul pleacă vinerea Bun. și se întoarce luna. Și după ce ne-am gândit noi, băie, nasol, sol, cum se duci cu trenul până la Salonic, să stai 17 ore în tren ăi nebunii, să ți bagajele cu tine, după aia trebuie să plătești taxi alea, toate. Am găsit știrea asta. Trenul Rad Galia a avut nevoie de 24 de ore ca să ajungă la destinație a plecat duminică la ora 7.20 și a ajuns în Mangalia luni la ora 11. Băi, și a ajuns, trebuia să ajungă luni la ora 11, dar a ajuns tot seara. A făcut 24 de ore de la Rad la Mangalia. Mamă, zici că ești în Uniunea Sovietică, patria noastră nesfârșită, patria noastră de necuprins de la Rad la Mangalia în secolul vitezei. Da, mă, ce mai sunt 500 de minute de cu Cu poștalionul cei cam tot așa, cred. Cu poștalionul. Băi, deci, zai dai seama că trenul era programat? Adică oricum, oricum face 15 ore și 35 de minute este durata programată a călătoriei. Bă, țara asta, nu poți să ajungi dintr-un loc în tu Bă, știați, nebuni, parcă stai în drumul taberei. Parcă toată țara stă în drumul taberei, nu poți să pleci nicăieri. Nu l întrerupe, te rog. 15 ore. Da. Deci, mai întâi, au avut... Ghinion. În călătorii din trenul ăsta, da. primul ghinion a fost că s-au născut în România, după care, al doilea ghinion a fost când săracii s-au -au gândit să se ducă la mare în țara asta, adică da. de la Arad mai bine se duceau în Croația. Al sau... a fost că au decis să rămână în România. Da, bun, mm. și ghinionul a fost că pe la Petroșani a alunecat un pic terasamentul, că a plouat. Asta e, n-ai ce să-i faci. Ce să faci? N-ai ce să faci. CSF? N-ai CSF. Uh -huh. Deci a alunecat, au venit niște bușteni și au trebuit îndepărtați și acolo a fost o întârziere de 400 de minute. Dar înțeleg că au rezolvat problema. Până la urmă, da. și după și aia au dat să plece din Petroșani. Au plecat. Știi cum face trenul? Merge pâr, pâr, pâr, pâr, nu știu ce. Și între Fundulea și Sărulești, deci trecuse de București, Fățioare, mai era, mamă, se apropia, se vedea Oceanul Pacific. Înțelegi, erau ca pionierii Care descopereau Oceanul Pacific Care au traversat America Așa. La 1800 pf, Expediția și se vedea Oceanul Pacific Ei erau pe munte sus și între Fundulea și Sărulești La locomotiva trenului a apărut o defecțiune Și a fost trimis o locomotivă de ajutor Motiva de ajutor Cred că venea de undeva, de la Berlin Așa că trenul a ajuns la Mangalia După 24 de ore CFR-ul care, cfr spune. Deci dă de comunicat, nu știu ce, și precizează. Pasagerii au primit apă în stația fetești. Au realimentat-te. Ce... Deci au primit apă. Da, Le-au mai dat și niște amburi pe parcurs. Da. Apă. Băi, e bine, totuși cred că băieții ăștia, norocul lor, au prins totuși sezonul estival. Dar, dacă aveți cumva, credeți cumva că asta ar fi, asta ar fi vreun record, îmi pare rău, cele 8 ore de întârziere, precizează mediafaxul, reprezintă un record pe acest an, care nu e decât la jumătate. Recordul de anul trecut, nu știm recordul ever, dar recordul de anul trecut aparține unui tren care a plecat din nordul țării către litoral, nordul fiind mai departe decât vestul România, și a ajuns cu 12 ore de întârziere. Deci asta. Da cât 8, ca să zic așa, <fixi> pistol cu apă. <fixi> ai, ai. Si que suena suena en la noche sin parar, bala bala bala ritmo que no pare, se bailar. Esta noche tú eres reina, yo te quiero enamorar. When the boys come to town, all the girls go crazy when the boys come to town. All the girls go crazy. I'm not a regular your girl, you gonna be my boy. Put me down to you. to town all the girls go crazy when the boys come to town all the girls go crazy. I'm cupa marea. Dacă auziți semnalul de concurs, puteți câștiga o vacanță pe zi, în fiecare zi, în deșteptarea la Europa FM. Știri cu Sorin Dragomir la 8, iar după Republica Fantastică România, în această dimineață vorbim despre cel mai scurt, dar și cel mai scump drum din România.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 Tămâna asta la Penny Market și XXL Mega Discount Pizeti Snacks, 80 grame diverse Sortimente la doar 2,69 lei Și pachet Men Plus Care, gel de duș Și două Stick la doar 16,39 lei Îți aduc puncte bonus Suplimentare pentru echipamentele naționale La preț de suporter Ofertă valabilă în perioada 22-28 iunie 2016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 Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața Sorin. Bună dimineața. Astăzi vremea se va menține călduroasă, iar după amiază va fi caniculă în Oltenia, Muntenia, zona continentală a Dobrogei, cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania. Maximele se vor încadra între 29 și, și 37 de grade. După amiază și seara, mai ales în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Așteptăm caniculă în București, unde vor fi 36-37 de grade.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 Plenul Senatului a respins cererea procurorilor DNA de încuviințarea urmăririi penale a fostului ministru de externe, Titus Corlățean, în dosarul votului în diaspora. DNA îl acuză pe Titus Corlățean de abuz în serviciu și împiedicarea exercitării dreptului la vot în alegerile prezidențiale din 2014. Atunci, din cauza numărului mic de secții de votare, românii din diaspora au stat la cozi uriașe și mulți dintre ei nu au mai putut vota. În fața colegilor din Senat, Titus Corlățean a spus că nu a comis nicio ilegalitate. Resping în termeni foarte clar și foarte categorici orice acuzație care mi este adusă de parchetul general DNA, acele memorandumuri interioare care propun decizia trec de la bază cu toate semnăturile prin foarte multe etape intermediare. Dacă s-ar fi încercat ceva ilegal încă din perioada verii 2014, vă garantez că s-ar fi știut în secunda următoare. Nu există evidențe clare inclusiv cu privire la numărul de români, la dispersia regională pe, pe localități. După aflarea deciziei senatului, președintele Claus Iohannis a declarat că votul senatorilor reprezintă un semnal negativ pe care parlamentul îl dă din nou prin blocarea urmăririi penale a unui parlamentar. Dar justiția nu este singurul lucru blocat ieri de senatori. Pentru prima dată în România Democratică, parlamentarii vor să blocheze și țara atunci când pleacă ei în vacanță. Senatul a lăsat guvernul fără puterea de a emite ordonanțe pe durata vacanței parlamentare. Așa cum amenințase zilele trecute președintele social-democrat Liviu Dragnea, grupul senatului PSD a votat împotriva abilitării cabinetului tehnocrat. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat și de Camera Deputaților, care este fort decizional. Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, a fost trimis în judecată în dosarul în care mai sunt cercetați și parlamentarii Nicolae Păun și Mădălin Voicu. Fostul șef al fiscului este acuzat de abuz în serviciu pentru că ar fi emis două circulare prin care erau scutite de la plata asigurărilor de sănătate persoanele implicate în proiectele Asociației Partida Romilor, condusă de deputatul Nicolae Păun. Gelu Diaconu recunoaște că a aprobat astfel de circulare, dar ar fi fost pentru citez amărâții României. Nu poate exista un prejudiciu atâta timp cât contribuția de asigurări de sănătate pe care ar fi datorat-o inclusiv cei din grupul infracțional a fost amnistiată. Noi vorbim de situația 4.500.000 de contribuabili, cei cu venituri modice sau fără venituri, adică amărâții României. În această categorie s-au încadrat și cei care fac obiectul cercetărilor parchetului. Mâine are loc referendumul privind rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Premierul britanic David Cameron l-a cerut englezilor să voteze împotriva ieșirii din Uniunea Europeană. Vreau să vă spun de ce, în calitate de prim-ministru, cred atât de tare că Marea Britanie trebuie să rămână în Uniunea Europeană. Mai presus de toate este vorba despre economia noastră, mai puternică dacă rămânem, mai slabă dacă ieșim. Iar acesta este un risc uriaș pentru Marea Britanie, pentru familiile britanice, pentru locurile de muncă și este un lucru ireversibil. Nu există cale de întoarcere. Diferența între britanicii care sunt pentru rămânerea țărilor în Uniunea și cei care spun că vor să iasă din clubul celor 28 a ajuns la doar 1%, arată un sondaj publicat de revista The Economist. Detalii despre efectele unei posibile ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană găsiți pe pagina noastră de internet știrile europa.fm.ro mulțumim pentru știri, sport, Luca Pastia! Ună dimineața se știu primele două optimi de finală ale Euro 2016. Spania va înfrunta Italia, iar Polonia va întâlni Elveția. Aseară Spania a fost învinsă cu 2 la 1 de Croația și a terminat grupa pe locul al doilea, în timp ce Turcia a obținut primele puncte 2 la 0 cu Cehia și mai speră la calificare de pe locul al treilea. Germania, Irlanda de Nord 1 la 0 și Polonia, Ucraina tot 1 la 0 au fost ultimele meciuri din grupa C din care Germania, Polonia și Irlanda de Nord continuă competiția. Să mai spunem că în urma rezultate. Din ultimele zile, me marile favorite Franța, Anglia, Germania, Italia și Spania Au ajuns pe aceeași parte de tablou În drumul spre finală Andrea Mitu a trecut de runda inaugurală A calificărilor pentru turneul de la Wimbledon Ea a învins-o cu 6-4-6-2 Pe germanca Anne Sheffer Și va juca în continuare cu Rusuae Irina Kromaceva În schimb, Ana Bogdan a fost eliminată De Mandy Minela din Luxemburg După ce a câștigat primul set Dar a cedat apoi cu 1-6 în decisiv La masculin Adrian Ungur a părăsit preliminarii învins de veteranul spaniol Ruben Ramire Hidalgo și tot după ce a avut unul 0 la setori, Continuă doar Marius Copil care îl va întâlni astăzi pe francezul Zulchenii de Sheepă. Loca mulțumi pentru știrile din sport, Vlad înțele că ai găsit cel mai scump drum din România. Da. E undeva Pernic. în pădure. Da. O spade vor astia să facă vreun pădure. maraton în pădure? Te-ai gândit la asta? Cum că e dus întors, așa da? Păi e foarte întors, scurt, dus, de câteva ori. N-are nici măcar un kilometru. Nu cred. Da, 900 de metri. Deci nu merge. Republica, e probă? Republica nu. Fantastică României, imediat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Semnalul de concurs, ocupăm Marea împreună, puteți câștiga o vacanță și astăzi, la fel cum se întâmplă în fiecare zi, în deșteptarea, dacă știți parola. Republica Fantastică, România Hai de când aștept emiția de azi. Povestea drumurilor din țara noastră continuă. E o poveste ca o una de nopți. E nesfârșită, întortocheată, costisitoare și revoltătoare. Avem în țara asta autostrăzi care se surpă, avem autostrăzi care nu duc nicăieri sau sunt inutile, paralele cu drumuri importante. Avem deja autostrăzi inutile în condițiile în care nu avem nici pe departe suficiente autostrăzi. Toate făcute la prețuri uriașe, total nejustificate. Dar la, azi... Le avem. Acum 100 de ani ne aveam pământ. La povestea drumurilor, azi nu vorbim despre autostradă, dragi copii, ci despre un drum comunal. Comunal în sensul de comună. Construit la preț de autostradă. Un drum comunal construit la preț de autostradă? Asta este România. Este vorba de ceea ce e probabil cel mai scump drum din țara noastră, 900 de metri. Nici, măcar, de nici măcar un kilometru, nu bag mâna în foc, dar din țara noastră, 900 de metri, deci nici măcar un kilometru de drum pe o bandă pe sens într-o comună prahoveană. La un preț de 2,2 milioane de... Euro. Nu cred Iau au pus da. și garduri? Că facem Mai... cursă 900 de metri garduri <laughs> Mai rău, drumul începe practic de nicăieri Și se termină în pădure, adică niciunde Drumul ăsta a fost făcut în comuna Provița de Sus la insistențele fostei primărițe, observatorul de Prahova, care a documentat povestea, a descoperit că drumul comunal, repet, nu are decât 900 de metri, cum spuneam, traversează un deal și se oprește în pădure. E închis cam 6-7 luni pe an, din cauza că... că... Transfăgărășan da, așa, e e mic. De <laughs> mic de Provița. <laughs> nu prea poate fi dezăpezit din cauza că are o pantă accentuată și nu urcă plugul, nu poate să... Da, ia zi, să vină din partea cealaltă. Acum ar trebui să facă un drum prin pădure pe partea cealaltă ca să o ia buldozărul la vale și să. Poate și-au făcut de și nu ne-am prins au zis drum pe drum nu trec decât câteva mașini zilnic, 4-5, dacă are cineva treabă la vreuna din casele din zonă, oarecum. Afacerea asta a costat 10,2 milioane de lei, adică 2, cam 2,2 milioane de euro. Banii au venit de la guvern în 2011. Când a fost gata, drumul acesta comunal de 2,2 milioane de euro care pleacă din nicăieri să duce niciunde a fost împânzit și cu stâlp de iluminat public și pe stânga și pe dreapta. Ceea ce pentru un drum comunal este mai rar. Zici că e pistă de aterizare. Dacă n-ar fi în pantă... Da, cost un sfert de milion de euro Doar că nu s-au mai pus și becuri Deci iluminatul public nu funcționează no, Cu becul de acasă dacă vrei să treci pe acolo da. ce asta? Ulterior drumul a trebuit să fie întreținut S-a stricat din pricina și -a, a fost reparat asta și a apucat să este și strice Păi a <laughs> apa asta a 300 de mii de lei Fostul primar al Comunei Provița de sus, Elena Cosmoi, mandatul căreia s-a realizat acest proiect, susține că drumul a avut un singur scop. Dezvoltarea turistică a zonei și atragerea investitorilor. Da grătare Aici cu mici. Au plut drum. Au dat 2,2 milioane de euro pe drumul. Ăsta și au zis acu să vine investitorii. Păi dă pe marginea drumului, băi, se vede vreun investitor. Nimic. Bă, nu încă, Băi, uite-te mai atent. <laughs> nu se vede de prostie. Bun. De 5 ani de când a fost inaugurat drumul ăsta, zona afirește a rămas la fel de pustie, investitorii întârzie să apară nenorociții de ei, un fost consilier local declară Ca să faci niște pensiuni turistice, trebuie să ai niște atracții turistice, o mănăstire, o peșteră, ceva <gântu -i> Pentru, deci îmi place alăturarea, băi, deci dacă <gântu -i> trebuie fie mănăstire, fie peșteră Oriuna, ori alta, dacă s-ar putea și amuși și mănăstire și peștere, cel mai bine mănăstire în peștere. Da, da, da. Dacă n-ai, nu vine turist. Bun, după care continuă. Pentru acest drum pe care trec două, trei mașini, eu uite, Osta eu fost... lactită ceva. s-au investit 102, de le... 102 miliarde de lei vechi, ideea a fost a doamnei primar, părerea mea, zice el, de deci citată, părerea mea o minte destul de bolnavă ca să investești 90 de miliarde pe acest drum pe care trec câteva mașini zilnic, chiar 7 luni pe an este închis. Deci 90 de miliarde a fost drumul și după da, care s-au mai dat 10-12 miliarde de lei vechi, firară naibii, da? 1,2 milioane pe instalația de lumină. Același consilier. Zice, eu nu știu ce inginer a putut să aprobe inclinația acestei pante. E vorba de lanta în drumului. Nici măcar nu are o inclinație cum are acest drum. Cu toate că spațiul permitea executarea unei lucrări de calitate. Susține Dragoș Gheorghe David, fost consilier local. Da, peste păi e și o zumă. Inclinația e atracția turistică. Adică nici pe găreșea nu găsești de aici. Acum am offroad. Știi ce cu... ar trebui Săritură să fac? Cu acum? Îl fac acolo. Da. Nu, acum cred că fac telegondola ca să <laughs> poți să, să mergi sus da. și da, să te nu, dai. Să turgo Innsbruck spre că noi îți spun eu. Problema e că această comună are o grămadă de belele cu infrastructura săraca de ea. Oamenii din provința de sus se plâng că ei așteaptă chiar și 30-40 de ani să se îndure primarul de ei și măcar să le pietruiască ulițele dacă nu pentru dacă nu asfalt, că de asfalt nici nu se pune problema deci primarița aia a făcut acolo un drum asfaltat care a costat 2,2 milioane de euro și aia n-au nici măcar piatră pe drum, Se ziceau ulițe de pământ um, nu se poate merge între sate se trece printr-un pârâu peste niște țevi, sunt fotografii pe site observatorul de Prahova, pentru da, deci ceva e nenorocire e clară totuși, care este misterul? Fiți atenți! La capătul acestui drum se află un teren de aproximativ 4 hectare concesionat unei societăți private. Deci, uita așa, apare și da. investitor. Aici ar fi trebuit să se facă o pensiune, doar că acel contract a fost reziliat după ce o parte dintre consilierii locali au cerut acest lucru, invocând faptul că terenul face parte din izlazul comunei, iar legea nu permite schimbarea destinației. Așa că provițenii închei observatorul de Prahova au rămas pe cap cu o stradă lungă de 900 de metri care traversează pădurea și care nu folosește nimănui. Știi deci... ce deci așteaptă acum, nu? Nu. Să le crească o peșteră în sat. <laughs> da. Să sape, Dumnezeu o peșteră, ce? Peșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Nu știu dacă ați fost atenți ieri Deși cred că ați fost atenți Vița de vie au fost în garajul Europa FM Și au lansat piesa pe plaj în vamă la 5 Asta pentru că vița de vie Trupa vița de vie vine la live pe plaj Anul acesta 29, 30 și 31 iulie Mă trezesc dimineața Îmi bine fața de somn Și încep să mă -mbrac. E o zi oarecare Cei probleme ce nu zale Dară pe plajă În bamă la cin. Plajă în Vamă la 5 se numește cea mai nouă piesă Vița de Vie, vă reamintesc, lansată ieri dimineață în deșteptarea la Europa FM. Azi în Proconsul, știi? Aha, tot podom. cu Marea, tot cu de da. O să vă placă mult, mult, mult, mult de tot! Păi, Asta e semnalul de concurs! 72069599, 069 Intrați în direct, sunați-ne Spuneți-ne care uh, e a parola, fost... Care a fost parola ieri? Ieri și, da, parola pentru azi știi? Auzi, mai știi parola? Că... De nou. Nu, nu Ioana, tu știi parola? Nu știi Luca, tu știi parola? Nu. da Știi parola de ieri? da Ia să vedem dacă ne spune bine Luminița, Luminița, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la Europa FM, ce faci, Luminița? Bine v-am găsit, sunt foarte bucuroasă că am reușit să vă prind. Stai un pic, stai un pic, încă n-ai câștigat. De unde ne suni? Din Onești. Din Onești. Luminița din Onești, care a fost parola ieri? Vița de vie. E bine, Luca? Da. Pizza de vie! Pleci la mare! Bravo, Bravo Luminița! Cu cine, pleci? Cu cine pleci la mare? Pai, cu bărbatul Am înțeles. Ești din Arad, ești din Arad cumva? Noi din Alea, nu, nu, sunt plec... din Onești. A, din Onești. Să nu plecați cu trenul. Mergeți pe jos. <laughs> Ajungeți oh. mai repede, da. <laughs> Lumința, felicitări! Ocupăm mare. anul acesta Toată lumea merge la mare. Toți ascultătorii Europa FM au dreptul să ajungă la mare, iar noi vă ajutăm o vacanță pe zi în fiecare dimineață. Și nu uitați că poate ne întâlnim pe 29, 30 și... Siguranță. 31 iulie la Mare Cristina Aguilera cu Lil Kim, Mia și Ping Mai știi piesa asta Ce cu Lady Marmalade? Eram în <laughs> seriaș cu piesa asta în discoteca Se făcea loc în jurul meu Hai să vedem Let's go, Vara asta ocupăm Marea on, 29, 30 și 31 iulie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 From the Jews Four badass chicks From the Boulin Rouge uh. Hey sisters Soul sisters Better get that dough Sisters We drink wine With diamonds in the glass By the case The meaning of expensive taste You wanna Get your Come on Mocha chocolate What? Viola de mamma One more time Come on zici că erai uh, liderul Limam, petrecerilor. Nebunie. Pe asta, Toată nu? lumea se filma. <laughs> Europa FM 8 și 32 de minute. Turul României la Europa FM. Uite o idee. Ca să yeah. scape de caniculă, dar și de plata întreținerii la bloc. Asta mai ales. Deci dublu câștig. Sute, sute de brașoveni aleg să se mute vara la cort. La cort. Back to the future. În, în București s-au mutat unii la cort în București. <laughs> Mulțumim domnul Petrean, da. noi cei care ne-am mutat Nu în e cazul, nu da, Dar da, Sunt da. unii care s-au mutat la și au făcut cortul în sufragerie Am înțeles Bine. Cu întreaga familie brașovenii și fac bagajul din timp Și la primul semn de căldură pleacă într-una din zonele de munte Care oferă condiții prietenoase de ședere Ce-mi place textul, chiar dacă nu este amenajată Pentru că îmi pare Așa. Aici își fac și mici grădinițe cu legume ah, deci... Când și... ai zis că își <laughs> fac și mici <laughs> Deci ai mici, ai grădinițe Așa, Și lei. ai legume Deci începe optimist da, mici, se când ajunge la grădinițe devine așa preocupant și când ajunge la legume ne deprimăm. Și brașovenii trăiesc toate cele trei luni de vară într-un stil eco, Cristina, Anica, mm -hmm. da, plus că în pădure brașovenii ăștia scapă și de urși, de pentru ce? că în pădure nu sunt tomberoane <laughs> Cristina! Bună dimineața Bună dimineața! Chiar dacă pare așa puțin uh, greu de imaginat pentru cei mai comozi dintre noi uh, sunt Adică pentru toți pentru majoritatea ja? dintre pe noi, da? Sunt mulți care aleg să trăiască așa uh, timp de trei luni, pe timpul verii. Acest lucru nu înseamnă că ei renunță totuși total la condițiile pe care le au la bloc, acasă. De ce, și-aduc doar... televizorul? Nu, da. Unii aduc no, vecinii, televizorul. vecinii, aduc vecinii. <laughs> <laughs> și-aduc vecinii, exact. Ei improvizează acolo unde-și montează cortul sau unde și-aduc rulota, uh, încearcă să aducă și confortul de la bloc. Ce fac ei? Uh, se așează... de ei... ale... În zonele acestea care sunt pe lângă cursuri de apă Și își aduc, își montează cazane sau alte recipiente Ai, care încălbesc am... apa da? Dar și dispozitive care le permit apoi să facă duși sau baie Nu le lipsesc lămpile solare Aduc de obicei generatoare de curent electric Pe care le folosesc pentru a alimenta diferite obiecte de uz casnic. Mâncarea se prepară ori la foc de lemne, ori la butelii de voiaj cu gaz iar ingredientele sunt de multe ori culese de pe lângă cort, pentru că vorbim într-adevăr de mulți dintre locatari, aceștia fugiți de la bloc care își amenajează mini-grădinițe de legume. Pentru că vorbim de o vară întreagă, poate vă întrebați ce fac ei cu serviciul lor, dacă mai merg sau nu la serviciu, merg și spun că în această perioadă sunt foarte relaxați. Merg și spun că-s bolnavi. <laughs> <laughs> și stau acasă. i a plăcut nu? aia cu găsesc mâncarea pe lângă cord. <laughs> Ia uite, Chiar... mami, măslinuțe de oi! <laughs> Da. Dacă vorbim cu cei care aleg să trăiască așa pe timp de vară spun că în toată această perioadă sunt mult mai relaxați și chiar mai productivi la serviciu deci e o soluție pentru a scăpa de stresul din oraș, nu doar de căldură și indiferent că merg cu mașina la serviciu sau cu bicicleta ei spun că acest stil de viață este mult, mult mai uh, eco și mai de preferat celui de la oraș. Noi cei care bem apă din râu de fiecare dată când ajungem la munte, că vor Baia. e apă de izvor, apreciem când fac duși oamenii ăștia de bine unde ne aflăm. Da, dar pentru cei care vor să se mute în București, să țineți minte că trebuie să era vorba aia Dâmbovița, apă dulce, cine bea, nu se mai duce. Deci cine se mută tradiția, trebuie să bea din Dâmbovița, un litru, doi. Și după aia nu se mai duce. Cristina, Nica, mulțumim tare mult. Mersi. Numai bine. A apărut un sport nou, să știi, Vlad. Statul de geaba. Yes, no. E vechi. Cum? Da. E, e sport olimpic deja Da, la noi Detalii imediat, în deșteptarea Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Esta noceva, namus, de I don't let the world in Da ți-ai ales piesă cu piesă Bye, Lamos. Am amut <laughs> de Enrique Iglesias Nebunie. 8 și 39 de minute Sunteți cu Europa FM Și să vorbim de sportul ăsta olimpic E statul <laughs> Da, Sport nou, statul degeaba Uina e istorie, ăsta e sportul național Statul degeaba e foarte bun de... Nu, în Corea de Sud a apărut Statul degeaba o disciplină dificilă Pentru cetățenii din statul asiatic Unde ritmul vieții este foarte alert deci trebuie să ne ducem să-i batem de să-i uscăm. Regulile întrecerii sunt simple: fără telefoane, fără vorbit, fără ceasuri, fără somn. Ce ai făcut cum? Fără, fără telefoane. Da, evenimentul durează 90 de minute, reatează Create iar pulsul concurenților e măsurat la fiecare sfert de oră. Persoana cea mai relaxată, cu cel mai stabil puls, câștigă. Deci, Ioanis. <laughs> Da, deci Bun, asta e deci durează, bă, fiți atenți, deci durează 90 de minute Nu trebuie să faci nimic Ai pulsul stabil, nu te gândești la nimic Noi știm prea bine sportul ăsta Se cheamă fotbal La național avem și antrenor da, e concurs în Corea de Sud cu asta, 2000 de oameni s-au înscris, Mama. numai 70 au fost acceptate după mai multe runde de precalificări. În acest an, premiul întâi a fost câștigat de un rapper, rapperul corean Crash, Aoleu. care a spus că s-a pregătit acasă pentru concurs. Îți dai seama ce rep cu mintea o, în Corea de Sud? <laughs> Îți dai seama, ăsta s-a pregătit acasă, bugetarii noștri au un avantaj, că ei se pot pregăti și la birou. Da. Să stea relaxați, puls stabil, să facă nimic. Da, asta e. Conform mai multor studii, creierul uman are nevoie de o pauză pentru a procesa informații și a crea mintiri și pentru a se elibera de stres. E ceea ce noi practicăm foarte des în emisiunea noastră. Corea de Sud are una dintre cele mai stresate populații din lume. Peste 80% dintre sud sudcoreeni folosesc telefoanele mobile pe care petrec în medie 4 ore pe zi. Deci, ea mai puțin și ca noi... -am, Am încercat să-l să caut pe reparul asta, dar nu... Rapperul craj din Corea de Sud? Hai da. că-l găsim. Vrei să-l găsim? Ia uite-o. Ăsta e rapper corean? Da, ăsta e rapper corean. Ăsta e rep corean? Ăsta rap corean. Nu cred. Nu mă, stai că piesa e cu un băiat, cu Taeyong. Taeyong. Este Taeyong. Și sigur ăsta e Taeyon. Trebuie să așteptăm... Ce să aștepti, noi de telenovela? Să e rep de telenovela coreană. Nu e adevărat la, re re re la refren La refren, la refren bagă da. Hai că e tare Deci de asta am câștigat ăsta Te seama, puls <laughs> Timp de la zero <laughs> Băgăm și noi un Eminem ceva? Nu, dar avem avioane de hârtie Ai, Am și nevoie mai... de hârtie <laughs> Fii atent, fii Cum e? Asta e am asturcat. Shift cu Andra, Europa. știi că Andra vine la live pe plajă Pentru pipa am crezut că-i Fausto Papetti <laughs> 29, 30, 31 iulie Andra vine și ea la Europa FM live pe plajă Pe plaja dintre Venus și Saturn. Bună dimineața! de A, B, C, D, E La început citești pe litere E Și viață pară poezie Nu știai că poți să zbori în avioane de hârtie Ună profundă, mater, străte. Tu visezi nu să ajungi de departe. Iți ciudat cum trece timpul. Complicat că de fapt e atât de simplu. Ne-au spus că nu se poate. Da nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte, că visele de realitate. pot mai. Dorințe pe avioane de hârtie, când era mica, asta părea o fantezie. Azi e o nouă melodie, stau cu chirie, dar am țin speranța vie. Suntem mândri, trebuie să tractare și să am răspunsul la orice întrebare. Îmi bate inima atât de tare cardio, când mi-au pus în în cluburi și la radio. Mi-au spus că nu se poate, dar nu le-am dat dreptate. Și cea mai tare parte că visele devin realitate. Tea dacă ai pierdut, tu ce mai conta? Rulen care simplu, săzboi. Viră roire, să picăm cu lor peste cerul gri din toată. vi mm -hmm. e tu fabrica de visacoloni ni mai ta lu te daba tu ci o sa 45 de minute. Mi-am aminte că astăzi avem 2400 de euro la dublu sau nimic. Cine, cine, în ce și de ce sunt întrebările de astăzi de la dublu sau nimic. Pregătite special de Luca pentru 2400 de euro. Gadget News la Europa FM Da, da. Din ce în ce mai mulți organizatori de concerte sau de spectacole cer spectatorilor să-și închide telefoanele mobile pe parcursul reprezentației. Și la cinema se întâmplă același lucru Sunt diverse motive care justifică solicitarea Copyright, evident, dar mai ales Interacțiunea cu artiștii Modul în care înțelegi spectacolul și cum participi la el Acum, pe cuvântul meu E total idiot să te duci la un concert Care are o scenă absolut uriașă și să te uiți la concert prin telefon. Da, bă te la Te băi, sunt oameni ăștia nu sunt pe cuvântul meu, parcă sunt de cerebră, se duc și Dar măcar au sunetul bun, înțelegi? Da, exact, uitând telefonul Dar nu pe telefon, pentru că microfoanele astea de smartphone nu au nu sunt setate pentru nivelul ăla de sunet. Și la dacă mă filmezi, oricum te mai zici niciodată. Dacă uite concertul de seară de la București. Nici nimeni nu poate să vadă scena pentru că 5000 de blambeci în fața ta țin Dar cum să te duci să vezi Queen și să nu spui la nimeni? Da. Nu-i păcat Bine, iar la mai e și mai rău Știi, în bezna aia e câte unul care își deschide telefonul Băi, te orbește, este îngrozitor Mie îmi vine să arunc cu floricele în capul puc. Bun, în fine Degeaba le cer organizatorii oamenilor să-și închide telefoanele Nu se întâmplă Sună, alea, în fine Dar există un gadget care rezolvă problema asta Îi spune Yonder. Cum? Y-O-N-D-R Asta sunt cuvinte mai... inventate Yonder? Yonder Am înțeles Yonder. Bun. E practic un, e un, un săculeț O punguță din material textil Un portofel Așa. O pânză groasă care se închide cu un sistem Care seamănă cu șmecherile ale antifuri din magazine Și alea care se deschid numai magnetic, Habar nu am cum se deschid chestiile alea Dar nu poți să le scoți când... Nu că mi s-ar fi întâmplat <laughs> <laughs> <laughs> Nu că mi s-ar fi întâmplat <laughs> Dar dacă, cumva, din greșeală, uită da. să scoate și ajunge acasă... S-a nimerit să transpiri încercând da. să tragi de chestia aia. Când ajungi la concert, organizatorii cer să pui telefonul în săculețul respectiv, apoi închid punguța. Practic, telefonul rămâne la tine, Așa? dar nu-l mai poți folosi, că este în săculete. La ieșire, săculetele e deschis și ții înapoi aparatul Și organizatorul își Foarte ții? bun. Sună ridicol de simplu Dar tocmai de asta funcționează E o idee foarte mișto deci și foarte rapid Pui mm -hmm. în săculeț, click, închid Ca și cum ar pune un, o șmecherie de aia în tifurt, Și după aceea, la ieșire, îi dau un magnet S-a deschis, cu telefonul Pa, la revedere La ultimul concert al artistei Alicia Keys Așa s-a făcut Deci organizatorii A, ce frumoasă Alicia Keys nu-i băcat să auzi telefonul sau să te uiți prin el la un concert ca asta? Da. Obligatoriu, toată lumea la intrare a pus... E o zonă. Phone-free zone. Zona în care nu ai voie cu telefon. Vrei să intri acolo, bagi telefonul, să culeci și rezolvat. Și lumea se simte mult mai bine. Adică după o mică perioadă de asta, le ce fac eu? Dacă nu filmezi, nu pun pe Facebook. Lumea după aceea este super ok pentru că normal, te-ai dus la concert să vezi concertul. La concertul surpriză Guns N' Roses de luna trecută. Aia care a apărut ex-Roses 16 pe 9 <laughs> Ce mă? Cum e 16 pe 9? Era super uflat, e gras, înțelegi? Deci noi îl știm pe Excel când era el. Tânăr Acum era super gras De da, era concert Guns N' Roses sau ACDC? Nu, nu, a fost concertul la surpriză știi? Și le-au pus uh -huh. la intrare toate telefoane. De-aia nu cine știe ce imagini Numeroși comedians celebri folosesc Yonder La spectacolele lor Lui C.K. favoritul meu așa face Deja să școli în Statele Unite Unde elevii trebuie să-și pună telefonele în sărculețele Ion, dar când intră la ore Deci, ești elev, pac Poți să intri cu telefonul, ia telefonul cu tine, nu ți-l luăm Dar nu poți să-l folosești A -a -a. Ce tare Cum mai vorbesc pe WhatsApp cu colegii din clasă? Nu vorbesc Trebuie să dezvolte România acum un nou business Poți din moluri o să mergă la concerte, culece. la școli Cu cât o să fie mai multe locuri unde se folosește Yonder, cu atât va fi mai bun businessul Pentru în mult, un fi modest 2-3 euro, 5 euro Îți, îți spune eu ce o să, -o. Da, <laughs> în o, să fie, <laughs> în o să fie așa La intrare o să apară niște scăruși De care o să spună, nu, astăzi nu se intră cu telefoanele Îl predați aici și vi-l dăm La ieșire Da mai vorbim despre Inventator? Da, e un băiat din America, bănuiesc, băiat nu? din America, fiți atenți, absolvent al Universității Duke cu o diplomă în științe politice s-a enervat însă la un festival la care un amic de-al lui se pilise omul și dansa cam cum mi s-a întâmplat mie și așa și era filmat de câțiva spectatori care după aceea au pus imagine pe YouTube și asta s-a enervat de. foarte rău și a zis doar, oamenii au dreptul să se simtă bine fără să fie ridiculizați apoi pen, mm. pentru asta pe net și a imaginat apoi acest seculeț minune și a dat lovitura. Foarte bun! Years and Years, Take Shelter Avem cea mai bună muzică la Europa FM Și avem Proconsul după ora nouă În deșteptarea, live din garajul Europa FM Cu o nouă Bună dimineața. Apart from you, all your colors start to burn I know I want you far too much Never thought it wouldn't be enough All this talk is proof in you Takes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 Bonjour! Sunt și la fel. Un pic mai sus, la microfon, vă rog. acum bonus card, folosește-l și poți câștiga 15.000 de euro ca să faci tot ce vrea ton coeur. Eu, una, aș merge într-una a Paris, dar e ton decizii. Ale fuguța! Ai timp doar între 20 iunie și 9 septembrie. Ah! Și nu uita, mon ami! Cheltui mai mult cu bonus card și ai mai multe șanse de câștig. Bonus card, un card mereu câștigător de la Garanti Bank. Detalii pe bonuscard.ro. <trui>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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practică Lustre cu ventilator două viteze la doar 149 lei Și gresie de exterior sare și piper la doar 20,07 lei metru pătrat Practică la casa, la casa. Pentru sănătatea dumneavoastră evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Bună dimineața este ora nouă Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea se va menține călduroasă, iar după amiază va fi caniculă în Oltenia, Muntenia, zona continentală a Dobrogei, cea mai mare parte a Moldovei și locală în Transilvania. Maximele se vor încadra între 29 și 37 de grade. După amiază și seară, mai ales în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În București așteptăm caniculă, temperatura va ajunge la 36-37 de grade. De. Postul ministru al sănătății Nicolae Bănicioiu ar fi fost informat de SRI despre afacerile Hexifarma cu spitalele din țară Surse medicale au declarat pentru Cotidianul România Liberă că Nicolae Bănicioiu a primit informări în cazul infecțiilor nosocomiale În care era indicat numele companiei Hexifarma, cu detalii Ștefan Leonte în perioada în care a ocupat fotoliul de ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu a fost informat cel puțin odată despre afacerile firmei lui Dan Condrea. Au declarat sub protecția anonimatului surse medicale pentru România liberă. Informarea cu privire la Hexifarma era o parte a unei serii ample trimisă de serii pe tema infecțiilor nosocomiale. Aceleași surse spun că zeci de astfel de documente au fost trimise Ministerului Sănătății de-a lungul timpului. În urma informării, ministrul Nicolae Bănicioiu a trimis corpul de control al ministerului la unul din între spitalele din Cluj-Napoca. Însă afacerile hexi Hexifarma cu spitalele au continuat și după plecarea lui Bănicioiu din fruntea ministerului. Nicolae Bănicioiu a declarat pentru România Liberă că nu știe punctual despre ce informări este vorba, dar a precizat că pe perioada mandatului său corpul de control a fost trimis în mai multe spitale pentru a verifica sesizările cu privire la infecțiile nosocomiale și a calității antisepticelor. Bănicioiu a mai spus că legea nu îi permite să confirme dacă informările SRI făceau o referire la produsele Hexifarma. Fata de 16 ani care a fost găsită asfixiată după ce a inhalat apă la strandul din zona Străulești, din capitală, împreună cu prietena ei de 12 ani, a murit astăzi la spitalul Grigore Alexandrescu. Vă reamintesc, tinerele au fost scoase din apă de un angajat al centrului, iar un medic smurd aflat în zonă le -a acordat primul ajutor, ulterior fiind preluate și transportate la spital. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1 a continuat ieri audierile persoanelor care ar putea da detalii despre incident, fiind chemați să dea declarații medicul murt care se afla în timpul liber în zonă și care a intervenit pentru resuscitarea fetelor și doi chelnerei bazei de agrement. Continua încheta în cazul accidentului rutier de vineri când un autocar s-a răsturnat în localitatea brașoveană Perșani. Până acum, procurorii au ridicat documente și au finalizat cercetarea la locul accidentului. De asemenea, au stabilit că șoferul nu consumase alcool. Cu detalii Luca Hatmanu. Polițiștii și procurorii încearcă să afle cauza accidentului. Principalele variante pe care le iau în calcul sunt imprudența șoferului sau o defecțiune tehnică, în condițiile în care martorii au spus că au văzut fum ieșind din roțile mașinii, iar pasagerii din autocar au declarat că șoferul a încercat cu disperare să frâneze și să evite impactul. De aceea va fi făcută o expertiză tehnică a autovehiculului care va arăta dacă acesta a avut sau nu defecțiuni. Pe de altă parte, autocarul avea inspecția tehnică valabilă, dar fusese modificat. Astfel, în acte, autovehiculul era prevăzut cu 24 plus 1 locuri, dar în realitate erau 28 plus 1 locuri, fiind montate scaune suplimentare. De asemenea, autocarul nu avea centuri de siguranță. Între timp, rezultatele probelor biologice au arătat că șoferul autocarului nu consumase băuturi alcoolice. Totodată, anchetatorii au restituit familiilor victimelor toate bunurile. În accident și-au pierdut viața a 4 persoane, iar 26 au fost rănite. Și la... Toamna școala va începe cu trei zile de povești de vacanță. Elevii se vor întoarce în clase pe 12 septembrie, dar în primele trei zile vor povesti ce au făcut toată vara. Ministrul Educației Adrian Curaj spune că este un fel de școală altfel, care va face revenirea în sălile de curs mai naturală. de fi suficiente la trei zile, Sorin. Mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Croația a învins cu 2 la 1 Spania și a trimis-o de pe locul al doilea în grupă într-o confruntare cu Italia în optimile de finală. Ibericii au deschis scorul încă din minutul 7 prin Morata, iar Calinice a egalat cu o execuție spectaculoasă chiar înainte de pauză. Selecționerul croatan Tecacici a lăsat pe bancă 5 dintre titularii obișnuiți în frunte cu Modric și Mandjukic și a înfruntat campioana continentală în cu 3 jucători sub 21 de ani. Rog, Jedvai și Piața! Portalul Subasici a apărat un penalty executat de Sergio Ramos în minutul 72 și Perișici a dat lovitura pe un contraatac în minutul 87. Croația a devansat astfel Spania și a încheiat grupa pe primul loc. În aceste condiții, Spania va înfrunta Italia în optimi. A treia s-a clasat Turcia, care a învins cu 2-0 Cehia, marcatori Ilmaz și Tufan. Tot aseară s-au jucat și ultimele meciuri din grupa C, încheiate cu același scor, 1-0. Germania a învins Irlanda de Nord, iar Polonia a trecut de Ucraina. Se mai știe deja și un meci din optime. Acesta va fi între Polonia și și Tabloul se va completa diseară după ultimele meciuri din faza grupelor, Ungaria, Portugalia și Islanda-Austria de la ora 19, respectiv Irlanda-Italia și Suedia-Belgia de la 22. Vor urma două zile de pauză la Euro 2016, iar de sâmbătă până luni se vor desfășura optimile de finală. Luca Bastia, mulțumim! Continuăm cu domnul președinte Iohannis, care a încasat niște bani în 2015. Da, și-a postat declarația de avere. Vorbim de bănuții președintelui. Avem Proconsul live și avem 2400 de euro bănuții voștri la dublu sau nimic. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine! There Sărbici, 9 și 11 minute, sunteți cu Europa FM și ascultați deșteptarea. Ne-am uitat puțin la banii președintelui, uh, Mr. Johannes. Da, domne, bănuții președinte! Ce ne place nouă să vedem ce are la teșchera domnul președinte, cap și-a publicat declarația de avere. Președintele Claus s a încasat uh, anul trecut. Peste 82.000 de, de lei. din vânzarea celor două cărți ale sale. Pas cu pas și primul pas. Să te ții la ultimul pas da. să vezi câți bani face. Deci bani pe bani și primul ban. Pac, pac, 82.000 de, de lei. Nu-ți mărci. E o situație, lei. da, imagine, totuși o situație specială, adică președinte, da, și de-abia a reușit să facă nici 20.000 de euro, n a reușit, deci în, în țara asta să trăiești din scris nu se poate. De totuși că cineva trăiește din scris. În urmă cu un an, președintele Iohannis 13.500 de euro, 9.000 de dolari și 161.000 de lei. Uh -huh. Și acum și-a lichidat conturile în dolerei și eurici, mai are doar un cont la aceeași bancă, mă rog, în care are 295.000 de lei. Și am făcut socotea la, nu știu ce, la 4 lei jumate am pus euricul, la 4 lei dolarelu, paraiu, cum ar veni. Deci anul trecut, domnul președinte, avea cam 257-258.000 de leuți. Anul ăsta are 2.95. Deci e un tip economicos. E adevărat că l-a ajutat faptul că a putut să închirieze un timp până i-a luat justiție, a... a închiriat niște case și, mă rog, una în Sibiu, aia pe bune, aia miștoacă, i-a luat-o, da. Deci a câștigat bănuți buni din închiriere. Rezultă că, practic, domnul președinte Iohannis trăiește doar din cărți. Pe, pe care le scrie și cărțile de imobil. <laughs> nu no? cred că ai zis asta. Păi ba, așa e. <laughs> și -are ceva salariu ca președinte, dar ăla nu A, se nu pune. se mai pune. <laughs> 9 și 13, coborâm în garaj pentru Proconsul, dar... Nu uităm de dublu sau nimic, 2400 de euro avem în această dimineață Încep în scrierile în următoarele 10 minute Trimiteți SMS la 1769 SMS cu tarif normal în care să scrieți dublu Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Puteți câștiga banii ăștia la dublu sau nimic 2400 de euro Haideți, scrieți dublu, numele, orașul Și trimiteți un SMS sau câte veți voi La 1769 Proconsul, live din garajul Europa FM Imediat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 Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcții îți recomandă cimentul și liantul Cemrom de la Soceram. Un ciment unic pentru betoane, fundații, tencuiel și mortare speciale. Cemrom pentru construcții care durează și rezistă de la Soceram. La magazinul Ikea te așteaptă o vară plină de surprize. La fiecare o mie de lei cheltuiți în departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de sufragerie, membrii Ikea Family primesc câte un card cadou în valoare de o 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe ikea.ro. IKEA. Idei pentru acasă.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 Suntem live în garajul Europa FM în deșteptarea. Vă spunem din nou bună dimineața. Doamnelor, domnilor, una din cele mai frumoase piese românești din toate timpurile. Cerul cu Proconsul se aude în această dimineață la Europa FM. Să nu mă provoci la chestia asta Mai cântă o odată refrenul ăsta frumos Sfânsul live, în garajul Europa FM, bună dimineața, bine ați venit! Bine v-am găsit, frumoșilor! Știi că ascultam piesa asta, noi aici în garaj, săraci de noi, n-avem un cer la care să privim și să ne imaginăm lucruri. Dar e cea mai tare alegere să, să, să, să facă live-urile de dimineață și oricare live din, de aici din garaj e cea mai tare alegere. Vorbesc serios, e răcoare, e frumos, e tare, e... Ne e pe post de aer condiționat, înțeleg. Bă, e foarte mișto. Da, garajul e sub pământ, e normal. E... Garajul e garaj. Da, eu am o altă idee. Hai să ascultăm piesa asta cu cerul și să privem un cer mare, mare, mare, mare și în, la Live pe plajă, la Europa FM Live pe plajă. Avem 3 zile, 29, 30 și 31, alegem una și cântăm piesa asta și nu numai. Wow, cât de tare! Deci e chiar. Un... Facem asta? Dacă e o invitație, spunem da cu toată inima, spunem toți 1, 2, 3 și... Da! Da, să să ne întâlnim cu toată lumea acolo pe plaje Europa FM O să fie tare frumos, sunt convins da, de asta, am mai am ales că o să fii și voi acolo Am văzut că e tare frumos și, e, și, și și tare ok, că e scenă mare, e sunet foarte tare și În general ce fel, se întâmplă pe plajă? Deci orice solist din România sau o trupă din România își dorește să, să cânte în condițiile de acolo, simplu <laughs> A ăsta o să avem și proconsul. Asta, oh. asta e Vestea Mare din această dimineață. Dar lucrurile în general, lucrurile care se întâmplă pe plajă sunt interesante. Sigur, nu toate pot fi povestite, dar înțeleg că voi ați filmat un videoclip zilele astea. Da, zilele trecute am terminat de filmat un videoclip la mare despre o poveste de la mare. Poveștile pe care le trăiesc și eu și tu le-am trăit și toți prietenii noștri le trăiesc și toți ascultătorii Europa FM le trăiesc la mare. Este imposibil să n o, o amintire... Uh, nici dintre ascultători n-are un blanc așa când se gândește la mare. -ma, eh, Marea neagră. Nu, Marea neagră. Acolo cu siguranță că ori a trăit o poveste de dragoste frumoasă, ori mi s-a întâmplat ceva frumos. Pe plajă, la mare, întotdeauna se întâmplă lucruri frumoase. Ori s-au exemplu... încurcat picioarele printre alge, prin mare. Am fără discuție, de exemplu, când mă întorc de la mare, omit să mai... Uh... Să-mi spăl, au o perche de pantaloni, de exemplu, pantaloni de pe mine, pe ăștia scurți, omit să-i spăl, dar intenționat îi pun deoparte, știi? Și trece, timpul vine toamna, vine iarna și când te apucă un pic de presia, bagi mâna în buzunarul pantalonilor pe care numai tu știi unde ai pus și găsești un pic de nisip. Asta e. Și în momentul în care găsești nisipul și ți-amintești de vara trecută, dacă zâmbești, atunci înseamnă că ai meritat. Da, și dacă iarna pleci în Thailanda. <laughs> nu, nu, nu. Număr... De, de obicei, poți să pleci în Thailanda, dar eu încep să număr zilele până în. Când vine aer sezonul. Exact, până la sezonul care urmează. A mea și a ta, e o piesă nouă, cu un videoclip frumos și cu acorduri fine. Este, înțeleg. Asta este vorba de plaja mea și a ta. A mea și a ta. Hai să o ascultăm. E o premieră și o exclusivitate în această dimineață în deșteptarea cu Proconsul. Só na, não se atrasa, não se atrasa. de abuz ai spus Acum o vara. să stau și căut un răspuns de acum o vara cau valul ce ascunde vocea ta dar n -a -n -a Ce plajă aveți, dar și noi ce garaj? Proconsul au fost în deșteptarea Live din garajul Europa FM Vă salută lumea, sunteți pe pagina voastră de uh, Facebook care, și care. vă salută lumea acolo Ce care, vă salută și pe voi cu siguranță pun pariu că, că spune unul Și cineva de acolo zice și, și de Europa FM Corect uh, Vă mulțumim că ați adus piesa în această dimineață aici Mult succes cu ea și trebuie să ne grăbim puțin Avem 2400 de euro de dat la dublu sau nimic Repede, vrei să merg cu tine? Da, hai sus Hai Eșteptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu, la Europa TV. Europa FM și Delia vine la live pe plaje și Proconsul avem la live pe plaje. Bodo a urcat cu noi în studioul Europa FM pentru că avem... Ce avem? Să de 2400 de euro. Dublu sau nimic, Double la sau Europa FM. Dublu sau nimic avem în dimineața nimic, Dar nu, nu mai știu de la cât plecăm, 3, 6, 12. De la 300 de euro plecăm azi, 300 nu? 300 ceva, da. acum 2400. 2400 de... dacă răspunde corect la toate cele patru întrebări. Wow. 2400 de euro. Da, wow. poți să-i faci repede. Uh, Andrei, sau deloc. Din, sau deloc, da. Andrei din Timișoara e cu noi. Bună dimineața, Andrei! Salutare! Ce Bună faci? faci? Uh, nu ce am ajuns la birou. Aha, e bine, colegi? Uh, am un coleg. Păi e bun. Am aproape pe Ionuț. E Ionuț. bun. Bine, să fie și Ionuț. Și Ionuț să fie. Da, dar răspunsurile trebuie să vine de la tine, nu de la Ionuț. De adică la mine, tu Ionuț. zici că dacă l-auzim pe Ionuț, poate ne încurcă. Tu zici, tare. Da? Ionuț Știi Ionuț semne... Nu, nu, nu, poate să vorbească, o dar tot trebuie zică. Să răspunsul. nicio problemă, dar pe tine trebuie să te auzim. Uite, Bodo te susține când a auzit că e vorba de 2400 de euro. Mamă, mamă! Andrei, numărul... Andrei, deja ești vedetă. <laughs> Bodo, uh, de susținere. Și ești favorizat că suntem cu toți aici. Aha. E o favoare. <laughs> da. Apropo, vezi că Bodo a cerut numărul tău de telefon când a auzit că 2400 de <laughs> euro. și mie numărul băiatului, că poate are nevoie de un eveniment, ceva. Da, da, da, da, da, te așteptă, da. -așteptă Timi Măcar la Ober Andrei. Uh, poți dubla de fiecare dată. Tu decizi ce faci în timpul jocului. Te poți opri adevărat la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată și încerci să ajungi până la final. Dar poți greși și atunci banii rămân la noi, știi, da? Știm. 8 secunde pentru fiecare răspuns eu sper corect. Hai, multă baftă. Hai, de, de ce nu mai da? merg butoanele. 300 de euro. Nu mai să strici, nu mai să strică. Stric. Hai, stric -și 300 de euro, Andrei Fii atent, Andrei, Ionuț Cine era zeul mărilor în mitologia romană? Oh. băi Jupiter Poți să spun eu? Jupiter Jupiter ai zis Saturn Jolimp Jupiter. Capa Aurora <laughs> <laughs> Cum e Jupiter? nu Jupiter Aia era o motocicletă sovietică Jupiter Da, costinești? Jupiter, Jupiter, da Îl Jupiter, da, știam în mitologia greacă Care era mitologia? Pe mitologi... Aha. Păi și în cea romană? Ce? Uh, Neptun Neptun Neptun Deci nu mă așteptam, ai fost vreodată la Neptun? Ah, Dacă am fost în Jupiter Bă, <laughs> pe timpuri era mai Jupiter. frumos la Neptun decât la Jupiter, credem <laughs> Da, și mai da, nou te duci la Mamaia, nu? Andrei? Da ufa, Vezi că trebuie să vii între Venus și Saturn 29, 30, 31 iulie avem Europa FM live pe plajă Via acolo și mai vorbim de dublu sau nimic Uite, Luca, Luca pregătește Un set de întrebări pentru toți cei cu care O să se întâlnească da. la concert O să-l aibă, știți cum sunt Întrebări cu tema concert da. Aia cu papagalii de tragăte ceva Poate ai noroc cu Zodiac da, da, Așa da. o să fie Luca, o să aibă un papagal Și întrebări de la toți <laughs> <laughs> E bine că ești vesel <laughs> Mamă Băi, de ce nu? Eu muream doftica Ia, uite că Andrei ah, nu. Da. Of, of. nu e nimic, se răzbună pe Ionuț acum Stai să închidă telefonul Păi Ionuț, ce-a făcut domne? Nimic? Păi tocmai Ionuț a, to păi, -a șoptit, i Saturn Știi, dar n -a mers. Bă, -a Dacă a fost copleșit de fapt, Da, asta, și asta lui... e adevărat Acum ai ofticat că nu e nici o bere Bine Andrei, îți mulțumim tare mult Ce? Cătine, Andrei mai bine, la revedere Luca, Ne ai copleșit cu întrebările astăzi Da Vezi și tu ce trebuie mâine. mâine avem 3200 de euro. Da, da. am dat banii. n-am dat banii. Da, îngrozitor. Noi păstrăm la noi. <laughs> eu nu -i să nu fim așa supărați. <laughs> da. Bem o bere la Life pe plajă. Mulțumim tare mult pentru că ai venit și ați venit Drag. în dimineața asta. Mulțumim și pentru Life pe plajă. Ne întâlnim acolo. Acum ne întâlnim cu Mark Anthony. Avem cea mai bună muzică. Rămâneți cu Europa FM. Mai avem știri, avem tot soiul de lucruri pregătite pentru voi în dimineața asta. Rămâneți cu Europa FM, unde așteptarea. Because of you, I found my life. și ai you la Europa FM 9, 46 de minute. Mi-e ciudă că n-am dat banii astăzi. Băi, ce simplă era întrebarea pe cuvânt, zău! Da, acum, ca să nu fiți supărați, avem o idee ca să vă și distrați în dimineața asta. Sau ce mai e... după amiază, așa, când ajungeți acasă. Mm -hmm. Foarte bună, mai ales pentru o zilele astea de caniculă. Este inspirată de niște ruși foarte inventivi, doi tineri ruși, care au găsit calea să-și facă o piscină în apartament. Piscină, piscină în apartament. E Așa. un filmuleț. Ia, de-n Mama, ce bălăceală e. Deci asta este o, în apartament? E. Nu este o inundație simplă. Vă rog să înțelegeți. Este o inundație cu skepsis. Ia să vedem. Se întâmplă în bucătărie. E și un film postat. Poate... E... <gântări> da, vai. Poate că, draga noastră de Iona, o să pună filmul... Da. Poate că fi... da, poate că nu. Pe Facebook. Asta este <gântări> deja filmat sub apă. Deci, evident, planul este să scape de căldură, pentru că și rușii suferă de căldură când depășește temperatura 10-15 grade Celsius și băieții care au și mai multe sticle cu băutură la ei pentru inspirație, iau folii de plastic, Așa. se găsesc la magazinele astea, porba, nu știu ce, da. <laughs> te mă că nu mă se bălăchească. în se bucătărie, ca să înțelegeți. Deci folii de plastic, așa, lipite cu scoci la o înălțime considerabilă pe mobilă. Și unde se suprapun părțile, cu lipici, cu Prenades cum ar veni, și dau drumul la bun, în Și faci practic faci tot fundul, faci o pungă, da, și tot fundul bucătăriei plus pereții până la o anumită înălțime, îi îmbraci în plastic. După care dai drumul la apă a chiuvetă și aștept să se umple. Și când s-a umplut așa ca la un metru înălțime în chiuvetă, sare acolo. Ai, după cum se aude, piscina și băieții. Auzi, e, băieță, e sigur că ăștia nu-ți nu doi burlaci care încercau să facă o ciorbă și nu le ieșit. <laughs> Bine, mai tare, de dacă de burtoși sunt, că poți să fie ce de burtă. Nu sunt foarte burtoși. Au și o pisică, mă, ca pisică, pe care o pun într-un lighean să plutească <laughs> pe piscina lor. navighează. Pisica o șterge pe geam la un moment dat. Problema e, desigur, la evacuare ce faci. Ei se jură că vecinii nu sunt deranjați, că nici nu știu ce fac ei. Evacuarea este ceva... Deci se deschide o trapă în podea Așa, și lasă apa să curgă într-un subsol. Da. <laughs> Fiind ruși. <laughs> Dar ce pentru cei ce care fie, fie. vor să încerce asta la bloc, se poate folosi principiul vaselor comunicante și, desigur, cum trăgeam benzină pe vremuri din rezervor. Deci cu un tub lung de la parter, <sniffs> tragi pe furtun și după aia lași să curgă. Ideea e, după ce au făcut baie toți prietenii în apa aia să nu înghiți. Adică mai bine benzina adică benzina e dezinfectant, asta, nu sunt sigur că... Bine, și luați în calcul și factura la apă, că aia vine. La un dat da. o să vine și, Băi, acum, știi ce? De fapt, stați așa. Vă rog frumos. Nu încercați asta acasă. Pentru că nu știu cât de multă apă poate să intre într-o bucătărie de-asta și dacă ține podeaua, <laughs> nu încercați asta acasă. 9 și 49, mai avem, mai avem cea mai bună muzică. Maria de la Blondie, bună dimineața! She, like she don't care. Smooth as silk, cool as air Ooh, it makes you wanna cry.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 Sună piața asta, Blondi și Maria Am ascultat 9 și 53 de minute Am făcut ce am făcut și am ajuns și astăzi La finalul emisiunii N-am dat banii la dublu sau nimic Dar dăm mâine 3200 de euro Și mâine, eu propun așa, mâine dimineață Dacă tot au confirmat și vița de vie Și proconsul că vine la Live pe plajă Să facem o ediție cu toți artiștii Difuzând melodiile tuturor artiștilor Care vin la Live pe plajă Inclusiv cei pe care noi am anunțat Și mâine se anunțăm pe toți și mâine și anunțăm Pe toți, toți, toți, toți de acord? Super! Da. Așa facem. Asta mâine dimineață. Da, până atunci însă nu uitați de România în direct. Vine Moise. Se tot vorbește zilele astea că uite, Moise renunță la Bizi Day, dar la emisiunea de televiziune Bizi Day, nu da. și la rubrica de la radio și emisiunea România în direct, așa cum scrie și precizează și pagina de media, la radio. Moise rămâne la radio pentru Bizi Day și România în direct. Asta la unul și un sfert. Numai bine! Toate Ciao. bune!